قرآن مخترم والدن کو دا شیخ القرآن محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن پسنون نیسو تریسی د شویدہ دا دید ملاودو تو تیاساتی اشاوا دی توید سنت کیسر این سیلیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان از دی مینچوک جانگیرارار سوادی پروپریٹر انوار شیر توہیده موبایل نمبر 0357214 نورون دی خوزان زمان و سلسنتو گوری آغی سر مقابل تی در لندر سال دی زیو نور کو گود دلگون دی خوزان زمان و سلسنتو گوری آغی سر مقابل او ما ما خص ده قرآن قل فاتو راو کتاب دالانا شا غضیات ادایت ویالوی ده تورات او نا ده تورات و نو او خید کتاب ماتا زیمنم کئی رشتو نی نو جواد در نکی سمانا دی پیش نکی تاق ور پدنه چې دیبولکا چېرته جواب دنکی پرارضه کتاب چې دی نا سکی ان د پالمون ورته کدی جواب دنکی پرارضه کتاب نه پوهاته به دی نو پوهاته کو تاسو قران او سنت مقابله کې بل کتاب یې پیښ کولی چې چې تاسو قران او سنت څخه ته تعبیر هوای اصول کتابي د اواحي نو ازار ځم هاذا فعل لم يكن انقدرين دا ساي فعل چې په دليل نيشته من القرانه او وكل قول او لم يكن عليه دليل من القرانه او سنت تفيه هوا او هر قول او فعل چې په قرانه او سنت ني دي اتنجي باعدا داوم شدا نتيجة باستغراكم هذا هواوك دافل استعوادي وكل هواين زلالت فهذا زلالت داتهم كيس راوت نظام أنت في زلالت وكل من في زلالت فله النار فلك النار نظام استعوا دافل زلالت أصول كي زلالت كي نوغا غور كي دينة دا د دې آیت تخصیې دي خاص نه دي او متذین د ځان چې ستادا فعل ستاپایشه ورې پوهیږئ د کللیل په قران او سنت مسته نو کلیل د قران و سنت پی نه وي ښه نو چې قران او سنت دلیل پیشته مداسته ده او هر حوالہ چې دا غزرارات دي ستادا فرضارات دي زو هم ساه د اخر ذلالت ته ما بقای ثابت رہا. او هر ځل رات کول کې ان تم کوله څو را کې کو دی چې که ورا کې ورا کې یا ته په ورا کې کې دی از دې موضوع باندې ډاډ پوره دي زه تا ار بي دي توان چې ځان خبره جوړ کړی نه قران سينه سنت فالم پوشا فلم تجيبو په جواب دن کې رانشیتا تا پيوي کتاب په بهتري د قران او سنت په وځا تا بي دا واه اڅو چې تا بي دا بغیر له او탄 مين الله بغیر د کتاب د الله بغیر د وحي نه الله توفيق نور کې ځالمه عطا عطا کې عمره ته د خبره انبيام راولې کې چې خامغه پنواخي چې دا نوې کې موږ پیغمبر نور راغره نو ما ورطا انبیاء المسلام راولیگن اومی رسو دیتا خبرہ نحن چه دان ہوئی زکر آگلی نو خامقا پندو کتاب ورکر کتاب دینا پخوا چاگئی کتاب برکر دی اگئی پیزان پیکر دی نو دی با پقران یقینو کی ذکر آگئی کشتے اکلا چلوسی پردی دیمونگایتونا نوائی دی ایمان رڈمون پردی آگتونا دا حق در او په هغه نه مونږ کی تورا کېږي کوو چې محمد رسول الله سره مراجي د افغانستان پرب کې شي دیتا مزریش غي د زلال دلا یو زری کیمان په خاني پیغمبر راو ا بیا ته دي پس ما دای چې لګو دوه وخته او دغه کې دی په بیان ته توي چر شر په خوان غيره کوه اوسن او دا اغمالنا چور کردی من خلق کئی انفاق لپی دی فدی مسئلہ پل مالم دی لگو اغمال جمعور کرو انو آغا خلق کئی اکلا چواه ری شر نمختن آرائی لخو الشر کل جدی غلط خبروی مختن ری اوائی دی اللہ امون لباد جزاد امالون راکی دی من اتاصلہ سزاد امالون ساسو سلامون علیکم جنگ نیش دی بچی رجا سلامت ای وی پتاځو یم ممتاز جگړه نه کوم اجارانو چې څنګه مون جنندو انکا پیغمبر ستایږي تو دا دا توفیق یې کوله الله چاہتا چې تاسو لیکن توفیق ورکه الله چاہتا چې لایشي دا بیان کولې شي او ایمان نشور کوله الله په پوهه موته دینو مولا راغلو دې ربې جمعه تم پازمانه کیږه دا دا چه خواهی پیغمبر لار صور کریه دو سلورم جماعت اولکو ما لکانو ته وخت قرآن خواه اگر آپ آزد فیسر زیو تا پوز ما شون بچه هم او زا خزامن لولوی فی زیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ ازمت دو پنزوز کالا بدا و تالب کرو او پیغمبر داد کوشش کو چه دماغر رو مسلمان شي نواغا مسلمان شو ہے نا مسلمان شوو و دا بتالب پشانت ملاسه وئی آترا اغاد انه کلاتا تاگی و تا اخو سیبو سوئی چه ارس اول اول کری اخبالتو ادایتو اور نور کری آر ارس اول کری ملاکینا سار درعالم خفاو ما اولی ارد تالا کامیم دوست ری ان کری دی چه سرع شرمین ما اصرعی غلط نوئی کنا چه تا غلط خبر او تو توفیق نه ورور پوره اچا تا چتاخخی لیکن الله توفیق ورکه چاله دې بایدی الله پوه په دین اوای دې دی. کومه تابې شو د ثونات سره ستان دي ال خدا استار طریقې مشی کار وای چې کومه سا خبرو منو نوابانو لې شو په پنول کې وسوم وای بېمان بداتې کومه دا طریقې منو نومون باطل ختم کی نتا پت پټ لکه چرچ چټنګوي او دانہ اخلي دا رنگ به خلق موانو پانی اا جواب ا ما قدرت نه لورکه دیلا بيت الله کي ته امن تاسو ما کا کیسه نكيه اما ما کتاب محفوظه تري ايا ځان نه يو كه ديلا بيت الله کي دامن ا را کي شي قسم قسم میوی راجی داری زخد منگنا لیکن اصار خلق نپوئی گی آپ بلکارے منگ قرآن درسو درس ختم سے ذراعتنم شیخ العالم تقریر کو چه قرآن کی قرآن وی ما حرم لا امن اور کرو دی او اللہ دیتا میوی راخ کی نو میوی تج ظاہری نی دی ما نیوی میم دی تکتا پاکستان ندعالم را گئی امن تی قرآن ا موږ ته قرآن ترې څوک هلہ یوځای دې سمرات کول لشه د خپل توانه لیکن سره خلق نو پويږي بیان رسالت او زینا د شو نو استفید اسوره علا کریمه د کلو نه جہن ته تر شیو گذران د مایشه ته بے سیاد ماګلون ور کړی د هجن ته تر شیو دایې گذران مایشه گذران گذران میولا ازیاد کرد او با تیرات بیو پوشیو جند دهی با طرف پا مانا صفیم را دی ما بیو پوشیو دا غیب جند خوراس که که که, که, که کولا دا غیب کورند دهی دی پاتی نیچو پاتی لگ اصلا مانا پخوانی کورو نمیتبا که نرستانو گذران د هوګه نو پغې مې عذاب نظر کړ نو د مخکنون هغه څه جن ډېر نو تر کړې اي مونږه اوسونکی انقدرښتا چاله کېو کړ تر هغه چولي کې په میزاوي کې پیغمبر چولې په دایمګه تونه پیغمبر علیکم ادمه اتونه تو وي اني مونږه علاکون کې یو کې مگر اهل لاغي بدامل زالمون بادامل آ چې دلکه شوتا وسه شې تزید بینه دنیا داول په دنیا میں دن شو وکړم نه زکه غوننه کوي نه دنیا نه بیررباتې نه آ چې دلکه شوتا وسه شې نو سکه دنیا دا از دینه مایش ها ته الله زغ دینه غره دی باقی تا دن پهیږي نو از جوادو پرمږه زرا وا ده خسر جنته ا دې مخامت کین دن کې سره دې پشان دا سکب مو ارکڑا سکب دنیا کې عدیب قیمت کی وی دعائی غلق و ناچ جہانم کی وی پیش یہ دنیا کے سک اوکڑا او بل لجنت امیشا کوم قوم نا دوڑا برابر دینا اسبات بات رسالت او زجر منکرین او در رسالت کتاب لختم شاید او زجر بشرک اور کوي یا کارت یا آواز بو کم مجھکی نتانو بوی اللہ کم دی آئیس داران ماذا راج تاز بگمان کو، اغا تاز بگمان کو چه دی امرار سیرہ مدد کیجئی قال اللذین نوبو یا اکسان چه لگی دلی پدی بندی عذاب حق علیم القول او بوی اغا مشران چه پاغی بفد عذاب لگی دلی ربنا اولا اللذین اغوینہ اللہ داری اکسان چه من گمرا کریو ګمرا کړیو مونږ دای لږه دوه جاغنا چې مونږ ګمراو هغه به وي ها را الندینا دا بیا که څنګه چې مونږ ګمرا کړیو هغه وینا او لمه کوینه مونږ ګمرا کړیو دای دوه جاغنا چې مونږ ګمراو مونږ ګمراو ان مونګه وقاله شیطان لما قيل الامر ان الله وعدكم وعد الحق واخره دونی او ما کانلی علیکم من سلطان شیطان بوموی ما گمراه کړی او ما تاسو ورورو ضرورت کړو دا دی را ځسان او وینم چې مون گمراه هم گمراه کړو مون لای لرا لمه غوینه دوه یې دا وینم چې مون خپل گمراهو لن گم دای ګمران دای حسابات کې و ما قالو انکم کنتم تاتون علیمین قالو بلم تکنو مومنین و ما کان رنا علیکم السلطان بل کنتم قوما تعیین زم زور خونو من دا خپل سر کې شو نو یومانا دارا قال الذين حقا لهم القول نبوي اا قسان جرهدلي په یاداب مشران مرات نشایطین او دایان دکفر او دشرک ربانا ا رب دعوی جانا غدی چې موږ گمراه کړیو موږ گمراه کړیو موږ دی دماغینا دوځاونه کوم گمراه موږ گمراه نومه کومراه یومنا ابلا منا قال الذين بویا قسان چولے کے ادرے پتہ یادا آپ مشہران ربنا آؤ لا اللہ دین آغوینہ دادیا کا کسان چھے منگ گمراہ کریو فغوو غی مصلا غوینہ کاف صفت مصوفیمہ آؤ لا اللہ دین آغوینہ اغوینہ ہم فغوو غی مصلا غوینہ منگ دی تلار خیلی واد گمراہ اوسا غوینہ منگ اراد منگ دیتا لار خیلو فقهو قیین نو گمراہ شو دیگی گمراہ لگا سنکی منگو پاک منگ تش لارو خیلو دیتا لگا صافات ماراو داغی مانا داو زمان زور قدینو منگ تش بیان د کو که فقهو قیین مستقوینا کاف صفت تے دا محضو دې گمراه شو فرط لګسنی د مونږو گمراهو مشران مونږه مشرانو مونږ دې تراره خيلا نو دوی په لار روان شو نو دوی بیا د مونږو دې مشران شو وقون تم رحم من جن دی ابلیس سفر به الحال حتا سوار ایدیس مين دې درې شیطان پره کړکه اوس پای وې نو تا تر کی کوله په شیطانای کې حتا کې چې شیطان مستا پره کړکه شپې شو تہن تمرہ امن جندی ابلیس فرتا تا بہ الحال حتا صار ابلیس من جندی شیطان تھا منظر منذر کیشن زکا جتا روزے کو چہارا معاف نہیں حرام, ماخ حرام ماخ لیکن اس تقوی دعو کو کہ عرصہ ار سره نو اس د شیطان هغه طالب هغه چنه د شیطان غون نشو او وی اقسان چې لګیدلې پریبانې حکم الله هاولای نبینا غوینا او غوینا دا سیا کسان چې موږ یې تلاله له شرک غوینا موږ لار خلوه او غو غین مسل غوینا نو گمراه شو پشان لگم راکول زمگا صبر الیک اللہ من بیداری دین تا تا انو دین من لرابنن کی پزور ما کالو نودا مولی جان ایانا یعبدون من گا لرابنن کی زمگزور پینو او پہلی شی رامدت کی اغمدت گاران نچقبکی رامدت شے فلم یا سجی بولا نجوابونی کی دے سو ابوی نی کاش کہ دغه دنیا کې لازم دله حیا کارد کی आवाज وو تم دای تا نو وم سو ویو تاسو ام بیا تاسو مازا یا تم سجواب عمر کړو چکل انبیاء المسلم تاسو بیان وو نمازا جب تم مانادا کټه دنیا کې لازم دله ندای کار وینو یا لو کانو یحتدون لم یعجبو کدی لار مندلئوئے نصداب صلوار کریوا یو مانا دا لو کانو یحتدون فما داؤم کدی کول دئی و بیلالو بیدنو کنا لو انہم کانو یحتدون نقودو سرشو لکدی حدایت مندلئ لما او لو کانو يحتدون دی رسو سر شراول آزاب او بوینی آزاب کاش کدی لال مندلوئی نو عذاب انوار کرشوئے او بلا مانا لو کانو يحتدون کدی سحیل مومی نو عذاب لرکی ایسے سلم مومی کی ما مانا کرو اما مازا انتم مازا استاجل کم مانا لو کانو يحتدون لحیلتیم فضف الازاب نو لما عزبو نو بازاب شئی فو از شیلہ نو نمی اولاول التمنی اس معنی داشوہ لو کانون یحتدون فیقولون نوائی بده ها اکمون لار نو کلار نو دا سلور معنی مفسرین کی لو کانون یحتدون لما داو هاون کلار مندلئے نو لبیر احمدت کول دئی لوکانو <او> یحتدون کدی هدات من لره دمازبو نورباځو څو لوکان یحتدون لهیلاتن نه دفعو لاذاب کسي لوي ناغا بر سکيون شې رسکوځه اول لو تمني لاو تمنو لوکانو یحتدون هاي کوم لار من لره نو ګر ور پېشي په دې باندې جوابونه پدار رسکه فعمیت گډوډ بشی کله وایو یا ربینا ما کننا مشکین اکلبو اقران موږ او ساتیر کړو اکلبو یا لایق درلونه دیکھل تمو ګمراکی گډوډ جذبنه وکئی پدارس کې ندې وته نه نه ما تطوږي کوله کوم لایق سالون دتینه مور بطو شي د مور نه بعد لایق سالون نو تطوځه بنکی ذین فرشته یومنا یا تاسو بنګي باغ د باذونا چې دا وله مونږ راځل نه په ټول وسرګته کړی ااسو چې من راوړ په دا الله اته به ایمان راوړ عمل کړو نه یقین نشي په دې کاریا پهنا رښتا بل کيل دو شرکا کوم وله یمزه کوي رښتا په دې کوي اپسانتی یا چالا چرا رائشی چھرینیشتے مخلوقات لڑا اختیار کانے سمراری دی اما پی داخل شوئے نو چھرینیشتے مخلوقات لڑا اختیار یار سو اختیار دار لارے اختیار طول دار لارے نو چھے اختیار دار لارے نولی تارا مدد کو غیر لڑا یاو کالے اصول کے ماں پہلا تقیب کو نو ورکې مجګر پر بدرسم بیا بهش پیو نو د شپې ما بدرسم تر دولو سم نو دولو سم به یز دښم ډیر خوشاله جن می له علامه سره خپې انکه ما ته خو په سره وی تا په صورت قصر سايت نور څه پکې ربک ی خلق ما ان شاء وايخا چاګې ک معنا د استمرار ده چرې مینه لور کې مغروقات لرا استیار. ما غیل استحار ندیو که تاولی را مدد کون زجر دی مشکین دا. او بایمان اولی را مدد کون پاکی دا اللہ دا عبید دا عشنا چه تازل الله صرف جوڑ کریو اللہ پاک دا شریک نردی عرفتا پک پیجنی او چه پتیئی غیلی چنیستا سو او چه خیر کوئی یو لینون او اللہ مساله دا نشتیاجات رو جلل دا پاول و پا خیر تا په جون کې پدوار دارین کې او خورا اړتیا لري الله تاسو کول شي روز دلال الزامی او خبر را کړي کو کو زه الله پتا زمان اشبا هميشه تر قیمت تر قیامت شپې نو څو ځای تر وا بيدالنن چروري رنا په څو شته تر رنا درباني کې او روز راوري نو تاسو نه حکم د الله اوایا خبر را کوي ګوګل نه الله پتاسمه نیرود میشا تلکمت نوڅوږه اجترو ابې دلنا نه چرای اوش پا چرامه کوي په دې کې نو تاسو نه ویني قاعده نشپه سړی ویني نه دې سپه خبر اوري نور به آیات کې دې سپه ذکر وکړه افلاتس مون باندې ختم کو چې ودره کا او ویني نه نو واخوره کنه قران لوستې شي واخوره کېره او ضروري دل دلکې نو درو دی آیات افلات شروع ختم کيو وګوره کړه خلکنا ته قران ته ته تیرې جو خراب خلکنا سن څوم کې نه کړه ادر رحمتون الله انا ګردوري دې ښار راځه مو کې په دې کې هي زمير راځي پدبار زمانی واحد اول تو یې دالانه مې ربا نه دکانو کې تجارت کړي خامغه شکر وکړي حیا كارز جواز وو موږ کې ان الله چرتي ایذاران ایذاران ما سره ستاسو را ماز کول تاسو په ګومان کو چې دیم د بازه ذمہ دار دی الهيبه کو پورتو کو اروم متن غوا په دې خبره چې ما دا مسئله بیان کړو ام بیا به کوشي نو وایم مجیکن تا تا بیا نشو نو راو تا ته غیر لار امزه کو دا بان یاد کی ویجو نو پو پو چې چې حق نن الله ده حق دا الله یې یعنی بیان دشتینه ده الله نه ده ارو د بچی نه چې جو ځنه ما نارو کې ده مثال خې د متمردين او د سر صورت کې هغه متکبرین عالین چې تیر شو دغه بیا ذکر کړي قارون او قوم د موسی عليه السلام نه نه فرمانیو کرد دمسا ولاونه او کړه مون ته خزانو نه او خزانی شمال داگئی ارو لبشو پڑلی سرا مفاتح جمد مفتاح مفتاح مان امال رازیم ذکر کئی غرائبم ذکر کئی دیبن عباس روایت تی خلقو تیناسی دکو سا جو کر کون جانی دور اڑی دیوی داگئی مال دولت دور امالو تیولوی ڈالی با ارو لشان صاحبان حضو قوت یاکا چوید تقوم در موستگا الله دو دن ریمتی کی اولاتو پامل کې چې درګتا ده الله کور د آخرت تا مرخاره کې دفای پونی مور کې امه یره خپل برخه دنیا نه دنیا کې خپل برخه الله پونور ک اخو کا ځان سره لکه څنګه چې خګري دی ورته دره امه یره کوم سات ویني کې الله دوزمې مصدیین نوې قارون تاکي راکریشي دې ماته مال په سبب د پوی زما همې سمو څیک دروسي کاف کینټری شو هم سجده کې مراتبین شته په اړه کې داوی جماع علم دی ان لکو چې الله الله کری په خاصنه پیړونه ااسو چې مزو ګین په متو کې اړیرونه په مال دیر مالدار ته پکړي اته پوښنه چی کوله نو ګونو نن داینه مجرمین ومن زمیر دې قرونه ما سبق وتا اما په پانی قرونه دې تیینی نو موږ یې تانه بس تا دا امر ته پوس کولې هي یو مانن ایا زه مراد مجرمين دي معنا دا ته پوس بنې چې کوله ته مجرمينونه زه دې ګناونه چې کله دې جانان تارتاوشي نبهه و ته یا دیبا ته پوس بنې چې کوله کنه دې کولی مجرمونو ګو پيمان وې ټول نو ته کولی مجرمونو نو تا تارو په دیر پر ڈلتا خور رہوتا نوی آر کسانو چه گفتای دنیا حائی سیمونگ لگاوے کمیس اللہ لگا آگے مال چور کرشے دے کارون تا ادھے خاون لبرخی لوی دے لوی برخی خاون دی خدا پیدر لوی پدل کرے دے پدل دینا مال دولہ توبوری نا غیر پاس کې ری کی آدم پدل رہ بی پدل رہ بی پدل دے اوی آر کسانو چور کرشے ہو پیلم د کتاب روشهی حضرت الله غره دے اجازه چومنی د کتاب عمل کینې ک اناقلی دی خصلاتلرا دا کوي چې په خپل باوری کې دالو شه دی اناقلی دی کوی دغه امر صبر ناک نو ماندمون قارون لرا اکور دلا په زمکه کې خصف نہ هو مطابق په به زره او ماندمون قارون ازز کوه انو دللا دلہ چندا وکړی دی په د نن انو دې په دې وسونکو نا وګورې دا آګ آسان چومې وکړې په دای کې پر مکانو درجه ده پرونی درجه گفتا فضل دی وې کنا باج مون هات وې وې یو کړی او سیبه وې چې د حسرت ته او کنا دل کړی مره مان تا ته کلا پراخې دې چاله چې په کای پراخون هغه یې پروندې د هزار غوښتنه نو وګورې دې هغه کسان چې پرونی د قارون درجه غوښته وې کانه هاي تا ته کلا علاکې هغه چاله چې راځي شي پراخې دې الله چاله چې راځي کی پراخاله د باندې نه او کفران مې احسان نو کړې شکر دې څوک زه چې راغوم نه مال راځي نهسته کړه دغه مې باندې ځان نه وکړي مې زغونه نو مونږه باندې دنیا کې هاي طاقت دې کامیابی کې دارمن دا دغه احسان پونځه سورته امم ساجا آيته دلی په وسه کې راځي سرور دې څنګه بچویندي ايفا بلتیه سن او هغه لذي بین کا او بین وداه تن وما لقاها ناخلیدا خوئی چې څنګه په کې پتو ییل ان لذينا صبرو او ما لقاها اناخیدا خوئی الاسو حزن قدیم مگر ذلې به روان به برخان دای له برخان له برخ ما برخ دا نه لسیډیا له به ولا کی شکه دفه گئی ان ځای لی برخان دې دعا کوړه شرت ته کردو آی خلک ولا جنو تکبری اچتوالی پا دنیا کے لگا فرعون انا فسات قشاند قارون صورت اٹر لاؤنکا انجام دے گا پارا متخیانو آزو چراتلو کی پتوحید نزل با بہتر عجید دے نہیں اچھو چراتلو کی پشل نبدلنشو اور کولے اگر اخل کو تاچی عمل کو بد مگرات چلے کول نبی علیہ السلام دا تسلی قسم بشارت دے تبا دمکے نزی اخوائے والی بیار علیہ السلام راولی مکی يقيننا هذا هو مقرر كتاب عن القرآن فرضا راوية لكتاب القرآن وفض بكي تالرا فرضا يتا مطلب سيار شاعت ودي ملت نزي أو كي لره نو خواه بدي بيار عليجي فرضا بمانا دا مقرر تيا هذا هو داري كتاب القرآن آتا كام أو بعد وي فرضا عليك شداب مخلوق طرف اے آغادات چهی شیر پتابانی قرآن چتب ادا پران مخلوقات طرف اے وافض بڑی کی پلکورتا انتو مکین ازیر بی برا دے او آیا رب زمان پوال پاچا چراتو کو پیداد اسو جی دی پر ظلال مبین انویتو چی امید دکو چو بغردو لی چی داد کتاب تا سلویس کرو تیر کرو لیکن ستاب پر رکدانو چیزو پیغم برشم لیکن رحمت دراب نو مکېګا ماویند کا پھرانو جگله پات شي دای په کوفر انداز وکي هاغه سره چې د شریعت بدعت په موخه غله پات شنه هغه ماونه تاوه ابن کی تالرا نبيانو قراننا راچونو زوړنه پسینه چولګلی شتا تا مصلب کی را دا رمد تورب او ذو الالبیکا ربا لنا خلق د الله کتاب تا هم کېګا سره د مشکینو دا غي شرکه یتو سره رمضان را دیوهه فلا رمضان تي ام رمضان دوی سره د الله نورګار بند اوه اي نيسته اي اترو ابيدان نه هر شي به تواشي ذاته ده او داغله احتیاض د تو پس کیږي سرضه هيو او د اسی کی تفصیل واقع د مثال اسلام علي فراان ته صدي مومنان ته پیغمبر تا ا دغه اسی کی مقاصد ابا زجرن مسلم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسبنا ان يضربوا ان يقولوا منا وهم لا يفترون ولقد فتنا الذين من قبلهم فرياهم الله الذين صدقوا ولا يعلمون الكافرين هم فسبل الذين يعملون السيئات دو مسائل بیان على المؤمنين کہ مومن بنده بہ دا غاغله ورہی ہے شان دې د پایته چې بغیر دې اطلاع نه هیڅوک نپېریږي کبا بغیر دې اطلاع نه په خوده سو نو امبیا او مسلمان به پېریږي دا به تر د مخلوقات او نازنین مخلوقات خو خدا د شان دې بغیر اطلاع نه پېریږي عظیم حالات الجاهدين منکرین خام خاطرابه یې نه پېریږي صورت کے ابتلا علی المومنین او حلات و جاہی دین مرکی صورت تر مناسبت مرکی صورت کے ابتلا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرہ شو نو دیگ صورت کے دا بیان کئی چه تشک و انبیاء و ابتلا ندا پتابم رازی چه کل دا مسئلہ دے اومن ندا نو پتابم ابتلا رازی دانا چه توا بغیر ابتلا پا دکیئی دا ابتلا منازل پدے چه چه دا اطلاع دا مصیبت دا تقریبه دا چان رازی نیو خیل چستا دا نفسنا ضربه ده غاری نفس ده غاری چه آرام مه اکره روجه دا آرام مه اکره غرمه دا آرام مه اکره شپه دا من جاہ دا نداشو روکه لیکن کوشی چوکا چه نفس ده انغردئی نفس ده اللہ لی گتار نه نکنی دنس مقابلہ دیم ابتلا دغه اول د پلامن پنجا دا کا لتو شک بیماله زله کبیل مون خلاص تههما کومو راتلال کوشش کئ پهما سی یاد رمنه کئ پر سیزنه دین کئ خلاص تههما نونمنه ده گئی دی دی دیم ابتلا دپلاار لار به کوشش کئ او خبر را چلاو نمنه درہ میں ابتلا جمل جیانو استاذانو فقال الذین کفرود للذین آمنو وائی میشا کافران مومنان وطا اتبعو سبیلنا راضی موپسے والنحمل خطاکم ازار او پمان وسموئی سپنگر ملابراسی دا سپنگر اینیو لیلہ وی ازار گناہ پمان تچا گمرا کرے ازار مشاران طریقہ مفیدہ علت من علماء السن دا برابر دي کله چې د چانه ختم کی نو به د تلا او دا سورون دیږي دا لوته نو واکيا قران کې ګڼ ځای کې ذکر شیا او یو ځای کې دا نه دا هغه نن 100 کال کې دې صورت کې را خلا وی سفین البسنتین النامسي 50 عاما نو باندې تلا نن 100 تعالی دا ترځي اتر رنگونه نه لکهنه دا ترځي اتر مې ويدا سړي کاند راول نو کې په سان سان کې دا پړ نه راړا نه هغه راته دا پدې سان کې نوغه ترځي دا ترځه طرف ښونه دا ترځي تر مې تر مې ته وتا دا ترځي ا موږ ماصاله بیان کړ او پچا فن تولیدشتني ګوګشتو کپلټو وشتو کلوټه لريلې نه موږ یې مصیبتونه تیر چو دا و د لټی کار نه ګوګشتو ما مصیبتونه تیر کړې دا مصیبت حضرت نور نه نو څو کال تیر کړو باله پسبین الفذن ناما کې کېد به سنگي ایبراهيم دا مثال بیان کړو حرقو نوو وسوي ورته به ورځي او دا د لټي کول کېږي او قال اني مهاجر ربي ملک اور ته پری غدو دای تر داغه حدیث باندې دا دا وېذا راتب قومه فتنه فقبذني لای که غير مفتون دلکه خدایا ته په حکم طلاق والی نمازان څخه بوزې چې زه طلاق کینېم کمزورې شې دانه چې په ما مصیبت مرولې غلطه معنی کینې په biznes لیک الله مازان څخه بوزې غیر مفتون چې په او فتنه نیم کمزورې شې دغه دا معنی نه دانه چې کوئی په खरा په ما مصیبت مرولې په ما تکلیف مرولې په ما درام مرولې اتلاق هو من کمزورونه مانه کمزوریت را راځي په له خلکو لري خلا راځي په صورت کې مواقئ د اطلاع کوي دا یي صورت کې حالات د جاهلی نو کوي آد او زموت قوم شه قوم لوت هغه شوه او په اخر صورت کې ادله په ذکر کوي ادې اطلاع سره لګيږي د صورت مقصد ال ترا عل د صورت مقصد ال حلاک ال گمان که خلق چې پریبه خوده شی بل امتحان چه وار منگی من په ده اپا دیبه امتحان رانه فتنه امتحان خامخه برا دی او تاقید ازمائش می کرو پا ای خلقو چه تازنه پخوای نو خامخه سرگندون زو رشتینی او سرگندون زو درو جن یعلمه یزارا ایعلمه یمیزا اطلاع راولم چه بلبرشی دانه چې ټول بید اکبر بادشاہ ناراض را ل وی سیپ گاردن شووله ناراض شو به زاجور کو وزیر جاری ک ناراض ل مفطور شو چې څو څو ځبې کارو راوغه درخواست به کوم ناراض کیل ملک د شو ناراض بادشاہ وزیر ته چې وڅ ژر کړ دا ټول ناراض امتحان به واپ کړم به ناراضه به کومه رځه ری سباب امتحان او زیر را اے او کمیوکو دی دیلان تو اورور تکیشو چورور تکیشو نو کوم کسام چورنیو دی منڈی او او تک تیر را اب آجیو زاد ناراض کو چکیشو چیماندارو مونگا اوکی موږ مونگا پاسی رینشو نو بلہ دالا اگئیوی مونگلو موازو کئی او زیر دیوال نمبر دی دا دمو دیاغه پد دا وخت تنره ته یې ګره اذن ته تواي مونږ له ماواز وکي ماصله بیان کوي تا ماصله بیان کوي را تا باندې امتحان نه راغلي دا دلیل دي دې ته نه بیان کوي دا چې بیان کړل نه بغیر امتحان نه پیری الله وی فل یعلمن لام د تاکید نو تاکید دیل را دي غمان کیا کسان چې په پښتو مګنا سابقه تقزله توینګلبو ته بي بدداه کې ریوي آزو کېتن شی په پېښه دا الله په شی دا لا ترن کې لا چې رغب په پېښه یقین کې میدان ترودہ غو لنګ میدان ترش زه به اجازه د پښکې کوم زما مساله بیانوم الله غو دېن کې په وا او اچا چې کوشش وک jihad مګي صورت ته کوشش وک چیز دا اللہ دین بیانو نو کوشی جو که لپار دا د لپار دا زان را اللہ آگنی دید مخلوقات دا اللہ کوشت آجتی ہیں او آگستان چیمان را را پدی چی ابتلاہ بدتی روم آمنو ایمان را را چیز با مسئلہ او دی مسئلہ باندی با تکلیف نصیبت تیروم عمل حکن ایک اکی دائر آرہ چیز با دان کروم امیدان تشو لام دتای کید ن دکی چکیل نه ملای بچم دنه دکیدونه سیئات مصیبتنه دا دغه وعده دا روسې بیا امامو ورځي خدای وعده کوي دا لام دتای کید ن دکی چکیل رې خامخا چې مصیبت دې تک ان بیا با الله احسان له ولی دا صواب کړي یو ځای اسلام طالبان را سرو سلام دینه تسلم را پاتې په خداش تکلار شم چایبسک مېزه خونځو کم به د طالبان وشو زه وګوروم دې ته چا نه غیرا دی څه دا هغه سبب په دې طالبان مردان ته تل کړی ور سره زمما کار صاحبای کی زم من کې روان څنګه طالبانو یې لړی څه خارې مې ده یو له خلنې مې نه ما دیده که ڈنڈ دو خوصا غب بند شویده ما یو زمانه که جمعه اوزا دا دای پا شرارتی که مستنویلو ما دی ڈنڈ تا خوزولیم جمعه مو سارومو او تاسیدار چوالو ما دلت ساپوالو دخو گیگم تا با ما سورووی دخو گیگم پا دی نو بای ما دی ڈنڈ تا خوزولیم نو ما داد اغی نفذ دا پا دیلار اتلم نو دا سپینگیری اوکی دوان نદયوب تو کته علی سلام و انصای غنګاران شي نو چیزه مو سې شم نو الکان و غیته ری په کانونی نو سپیک وراوې پ्युअर پسې کې دا مې دغه خلک وره تر هغه دې زمانه تیر شه د استادو له ځای ځل کی دا چې نور کریمه درته ښین داداشا خپل الله او مصیبتونه لورګون بیا یا وخت تیر شي ځکه مصیبتونه ډېر لورګون ها کسان سیمان راڑا پدی مسالی سی مسیبت بطیرم عملی اکنه اک میدان تشو نخان وطالر بکرم دینی مسیبتونا پیشواب مقتدابیکم اب ادلا بول کم دیتا دا طول تاکی دات سر دکر گئی خیستا وجده اکڑیو احکم گرمون انسان تا امور اپلاد دنی کئی اول اطلاع من جاہ دلی نفسی سر جاہ کا میدان تشا دیم اطلاع الو کوم کړي انسان تاپ مور تاګني کئ اكو شي شو کی دای ددای په دا زور کو کا ما درا جا چې تعالی لمې درکې صفاتې په شي ګلم نيشته نو مونو نه ددای دمه طلع د مور پرلاربه نه مني دا سنبال کئ شهر باز ورتوهه یې دا دا سنبال کئ دا ټول ساتل ماته دي تاسو ساتو نو پوکم دې پښیمانچلې وکړه نو آکه سان چه وی من دا masala دا امن ګرار وی من له چې پلار مور باندې منن په دین کې انې کا مل پلار مور په غوذن کور په غوذن میدان ته شو نو کا مکا د نوکم دې له نه کان دا د خړای دښمنانو دا دښمنانو نفا وکړه الله باندې کان مخلوقات پیدا کی هغه کې دې منګړي کې ابا دې خلقنا سوي چوای من غیمان غور ده پالا من مینو چوا کی مصیبت وچیره نو کالا چور شولی چیته تکیف نو غدای تکیف خلکو او شان دا عذاب تخراه او هو هو هو ایتوباشو لا کالا عذاب مطلع نسته نو داوی جو چودو رب نے عذاب دے اول وای زما ایمان دے زما صلی بیانو اجه لوونی تکیف راي نه هاي توبه ا چی دې تیندا من کا صلیو موحدین زرا ان د الله په پیغمبر چې سنو ذم مخلوقات کړي ا ظاهر بکی الله مؤمنان ا ظاهر بکی منافقان مؤمنان نو کېو وعده یې کړو دا چې وعده کړل دا عربون سرپنځي ظاهر بکی منافقان هغه منافق چې بی معنی وعده کوي چې ذم مسلب یې نو ویسن دراکه زر په میور کونو دلا بهشه به وو په بیا بادو دائیوین چه ماهو آده کرده وای کافران مومنان او تا کافران هماشران منقذر آده اتبیو سبیرانا اوان شاید منقل آره اپورتا پکو منقستاز گناه اونا کدا گناه ازار گناه زمان دیس پینی جیلی تاو گورا زده رو خوام ازار گناه زمان پاگاری ردما پسید انا دی دی پورتا کون کی دی, دی من شای نیس ادائی دی در ا ہم کولا برا جس پنگیرے یارکت چھا گمرا کڑے دامنگم صدق دو پانے کھنے دیوئے دی منگم کتاب ہوئے دی آزدر تا کتاب کے خیم کہ اولیاء کرامت چھتے اولیاء رامدت کی گی یو دی کمال والو لیاء یو دی اکمل اولیاء کمال اولیاء پز مکر کی تصرفتے اکمل اولیاء پاسمان ننکی گئی اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اور تے کتاب ہے دا چا گمراہ کرے متبس ہوئے تبو یاری جریش کردی قرآن کی مدغسی اللہ فرمائے ہاں میں خدا سے نہیں استاد قرآن کی صورت سے ذہن کبو تو جولائی کتاب سے جولائی ہے بڑا شی اوغه وتا ته خبر کی جرا اعظم پر سے ہزار گناہ سما پکڑے وے جولا گیا استاد تبو تو دای صورت ویلی چو لا کې بارای شي ان کبو د ساد بارای شي دا له له یو پیوی دی جولای شي اره روان بې او او بوي ان هم لا کاذبون الله وی دی چې دا غو بېمانه زرو ما په غاړي ا포ر ته پکې دې بوجونا ابو جنا سره دې بوجونا یو بوي د خپل عمل چې بېمانه سخاتې منځور بېمانه او بل بوج چې تا گمراږي اتاپوږي دینه دا شي چې جو در درو درې کلاګانی کې کېته نه استاد د نثنوی د پلان نمبر جی هغه جو لاګي استاد نه وې اوس کې وغوې توري لیکن موږ نور اسلام نو درنګ تیرګ په دې کې در کال مگر پندوس نوري وو دیره طوفان هغه مسلې ته حلاک الجاهدین انقلاب ورسوري نانی او دې دارمان دا تر دې تر فالې غونړه زه چې تا ما صدا تر دې تر میرې دا دا تر مرګه پرېدا دا شنه ايته وتر پر دا تر دې داوته مرګه پولیس نهې د فائده نو خلاص مونږ دلای کی شواله او ګردور مونږ دیواله نه خل مخلوقات خاصنګ بیځای تیر تقریبا سورای ابراهیم کړه چوي کونته بندگی وکې د الله تعالی نه ورې گئی دا کیدل غریته سلوایته پوي گئی تاکي کرم کوئی به د الله نظرګاونه اجورې ته روغ آ که سن چرمدت کوي عبادت کئ رمضان کئ واقدا به دي تاغلو درز نور اتي الله تا غرزت ابرن کي په جا الله شکر کوي ذخواه الله تا واپس کي شي دامنز کي کرام د ابراهيم نه ده دیتا اتقار الہی وي د طار هه ته صلای د پیغمبر کو شوی ابراهيم بیان کړه غیذ اوجن کړه نوذر اوجن کی تعالوا نوذر او ویلو دې رومتونو تا نه پوکا انریب پیرانبر مگر سفر شور سرکان نوینی دی چې څوک پیدا کړی دی الله مخلوقات ابه و فناء کیږي لږه اوه مخلوق پیدا کړی تاكيد د په خوایي آسان د امینس کې ټول اخاله لایي دي نو تنویر د ما سبق کوي او غردي دنیا کې نو غره سرنګ پیدا کړی سرن الله مخلوقات ابه پیدا کی پلاش بند دا الله باندې الله پر خیر قدرت والا سزا اور کیئی چاله چیندای شي سزا اميره باني کي پچايتي کي ميره باني الله دا به غور دور شي اني تا څوک کمزور كون کي دنيا کي الله لرا انبره انيشته تا زلا عبد الله دوس ايندا کسان کي كفر کو پايتنه دا الله اعظم اپ پيشاي ندا کسان نو ميتي جنت زماد رحمت ادا کسان دل يادتنك تماکان جواب قوم دی مڅ سره لګي ویله تر جون سره ابراهيم تقرير وک وابدوه وکړو دا اله تر جون تماکان جواب قومي ابراهيم جواب بيان نو جواب د قوم مگر دا وژني دل را يا وي سوي نو وي سوي دور ته ور دور نو خلاص ابتلاع کفیت بسنگی کلپ از عورت غرزی پتی امت کی مندیر عورت غرزو لی او اللہ بچ کری وقالا او ابراہیم نوری دی تا سبیدہ اللہ نا درگاہو نا سبب دوستائی دل تا سیو تو سردوستان پتی کہ توم موری دی زوم موری دی موت دتا سبب دوستائی دل منصفر کے پجند دنیا دل اقیمت کے انکار بکی بازی دبازو چې چیزو خستا دوستنوں علانت بوای بازی په بازو نن خو ټولې شيې માતા ا ټول په دې استفاق کوی چې ابراهيم سدوي حکومت کې پیور ولانه وای ازای به تاسو زو انا به تاسو لاینده نو تستی که د دود مودې پرې ماناکې بې ایمان هنه لوټ کا پھر او پیغمبر باندې کفر راځي تضیق کوو د دود چې د بیان کو نوراره اشتیا دې وته دوختنه مؤمنو او ایبراهيم زه پر سترن کې هم ربطا کور او بار متا سفر پر ابتلا پدام وای چې کړه تمن کوم پریری دا ملک او ويا کرام ملکونه پیخو دي د چشنه راغلو بغشان بری هغه هندستان په جنگل کې پروت دی نو الله والا درځور کا دارنګې د قستان نه راغلی او د لاور په خار کې پروت داړې دغه ملک نه راو پرې شو دارنګې ملا نه روم دبلې شر او رووم ته سرلی او ملکی کتل چې ملکه پاتې شوي الله خو بلکې بیا عام پ دا نه داسې ډورې وړما د ملک نه شرری شوي د قنی را او قوتي والا رسا اچوري وا از کاپل پلو کرشټي نه تر درد دار پوري راخ کرے نن دا غزامن په مرادي پاکستان کې امرسر کی عمرراج يو سات دا دا لاکار ده چې چا دغړې پر عمل پېږه نو الله په خپل مل کې عزتمن کوي وقالا اوې وې څنګه ورپتا الله غالبه حکمت تعالی نو باخوم د یعقوب او ګور دوم په د کې نبوت او انکه د کتاب او د موسی ابراهيم تا اجر په دنیا کې دنیا کې انبيار المسلم دا نه پس دا نسل کې راځه دا لږه مسله بیان کړه مصیبت برداشت نو اخر یې امام کوم او ګور دوم په اولاد د کې پیغمبري اور کوم دې کتاب اور کوم ابراهيم تا اجر د دنیا کې او دې پاکه کړي دني قانونا یاد کړو چې ویلو کوم تا راځي تا جو بیا تا ندی بندشي پتا سو بده عمل سو د مغفرهات لوڅه انصافیان کړو لیکن سو گئی ته بے حیات وای راځي بیا تا پدې بیاي سوټ مغلوقات اراځي څو ته پرا کور دي شاوات خپل کویلاره شکم کویل اراځي په مجلسونو کې بل خبرو دا دوی جواب کوي موږ دراو چراونتا دا په کې دریشتونه نوې دود الله زمندار کې په خلاف د دا مزديینو داب موسیدین خو ما سره ځته کې نور کالا اشرال ازمگستاز ابراہیم تا پذیرین ہوئی دائی من علاقون کی احل دا دیکھ او احل دا دیر ظالمان حلا کر جاہی دی ارچلاء للمومینین وہ حلا کر جاہی دی کالا او ابراہیم دیکھ دوٹ دے او اگئی من خفیوگو سوک دے کدی پی مگر خدا دا پا تکی دن نوال کړه چراغ استادنم لوطا سیابیم نوهم دین شو په دای سره چې زمادمل منو بي د چې بکي اته شو په دای سره په وکو کې طغت لفاظ لا او حجیز کراږي دا منافق پختي وبر کې لا شي دا مثر دنج لا پختي لا رشي زقه بهم زرعن مطلب ته انذري تانشر طغت لفاظي پریشاني پیراشي سختي پیراشي ايو سهلول سبي ندي سبي دانا چه دا دوغل پرنشی داغا غا مقام پرنشی نزاق بین زران خالوه دی میره گا مغفق که گا منک ریزو تا ساد مگر خدا پروسنو که دا منگا رالیگو په احلی کلی عذاب دبرنا منکا فائلی برنا عذاب تر کوي کهی وسبب دا ایچی رئی فاسقان دی اپری خود مند دا فون نخاق خسوم ڈنشتی آه تم بیناتا نخاق رگند دا وسمه وبشت د پاس دي په مړوال دي نه واسي ا عبد الله چې په يي او د شهاب عليه السلام مسळा بياني جوړ ترتالو هم ا دې نن دې یو د شهاب عليه السلام نو ویلو دو اقوما بندگي وي قاعده الله ا يقين کوې په قيامت هم ګر دې په دنيوي کې موصديين نذرون کو دي حضرت شهاب نو نو دي لوګر دې د کورونو کې په مکه پراځ ته دي آیات او سم ظاهر دي تاسو ځای نه لږی اوس موږ خپل خلاصي اقایته کړو دې ته شیطان دې کار نو بنک شیطان دې درات سې لا نه او دې لیدونکو خپو دانجه بیوکوکو خاتلمندو او سره دینه او دې لیدل آیات کارن فرعون همن را غلو دیتا موسیٰ علیہ السلام پا درائلو نو ارادو کو دنیا کې د کتابنا انو دی بچیدن کی ثابتین تفریدن کی بچیدن کی آغی تو میرا رو فقلنو نخدنا بزنبی نو ٹول مونیول حالی او فرقہ جروم حلاک والجاہدین نو بازی منگا بازی دینا سوگو چون ملے گل فکر آغی کانی آخ خدا ہندے که هنگا کرد قومی لوت را زیروزہ بارو چاوانو ایکانی داولیگل ابا از این آری چونیو آئی لئے چگئی سنوڈیان ابا از این آمندل منگ پزمکا کئی قارون ابا از این آمندل منگ پزمکا کئی قارون ابا از این آمندل منگ دوپلو اومدو نوخ آفران دے اللہ اچ اس حظاور کی دیتا ظلم کرو پدئی لیکن وہ دی پفلدان دارمان نیسال بہنے دے مشرکین دے تعلق چاہزاب دراگے نو کم وی چراره مثال پېښ کئ ان کبو کوئی دی جوړاګي تا دابر کی الهله سي د موشيک تو تعلق غیر الله سره دا سیده لکه جوړاګي جاله جوړاګي جاله جوړا کړی دا سره اباده کئ تعمیر کئ نیا پټې را کئ چې دا باټ نه بچو دې ته دیوالو یمږه کوئی دیوال ته دیوال نه یا دې لپاره کای چې نور را باندې نه لګي دې ته من سپروای یا دې لپاره کای چې ز باران نه بچ شم دې ته من کوټه وایو یا دې لپاره چې دشمن نه بچ شم دې ته من کلا وایو دوزه یې لاګی دا جاله سره دا خو نو با باران باندې کینې بعد باندې کینې اونه دشمن ها دوره دې چې کله چرما خايده پوسین دې په پېلوې دا ځه نو چرما کوي نه نو ده خپل جاله تلار شي نو تي جاله تلار شي نو انګر بنیا شي خو انګر بنیا شي نو مته ما کوي نو دل دا کور سره دغه پاره کوي دا مشرک دغه د درګه المن نیول سوې درجو لګي ځان لا پادای کی فخ پلاننه کوي اوي شل مشرک تعلق اگرغان یول لکه جولوجی کی جالې نیو جوه سیفتا خلقو چوینه وبې د الله نامدغان مرکب سره کوي لکه ان کبوت یو نی کور او کمزورې د کونو نه کوردان کبوتې کاش نه یې دی دې کمزورې نه بعد منه کوي نه باران منه کوي نه دشمن منه کوي بلکه ورته ته په کینجه باندې شیوتہ باچی یقیناً الله پیږي او چرما کوئی به د الله نه سوک الله تطورت پو دی الله غالیب حکمت ولرې ادا کوم مثالو بیانو خلقو ته ان پیږي په دې مثالونو مګ پوه ځان پوه کړه سړیا مثال بیان کړه ته ځان پوهه ادا پیدا کړی دی الله ستونونو مکه دپا وه تا ته په دې کې نه تا پورے کی تا تا تا اللہ چونکه مصدر اطلاع غزاله جہیدین وه نو بیا چلال pore ولوراغه چې वैशिष्टه تا الله دی کتاب واقع مسالات نو پابن شر موزه امور مسلحه له تصبوت چونکه په چلال کې کلک دن پکار دي نو دې جن امر مسلحه ذکرته چې موس کوات افراد کې د مسلې په بیان کې ان صلات عطا بيدار دي الله منې کەی سری رسوستای نه نه د وینات مون فاشا سستی فاشا سره سستی نو طالب صورت سره ده د خوای تعبیدار او سیګه نصوص بني هغه د خوای تعبیدار او سیګه نو کډیمه لشک منوای دای گزار ګورو ججواری کې نمر په ماننه نه په وداه هغه دایمې ځقې فاشا یې له نه سوستای دې امونکر دا بدل خاص او صلات ای عبادت تا ذکر د صلات عبادت د فوای کو یو را لارمد کو او دا د دین کې په فوایتاک لکې فاشا نکاره صفت انس او نکاره خبری د عبادت بنکې ان صلات تعبیره د الله مون کي سره د پورو د پليټینا اده وینا د بدون مونکر وینا د ب پوزګای تراو نې راځي او آیات موږ سره ولګیل چې موږ کاور دې د شپې دعا کوو چې په سبا ما پر دین تیار کې نو تاکي وو سوسینه راځي او بیان دا الله دې دا توه یې له حدیث کې مرادي چې شیطان سره اودی نو په سړی ناشتي او وایي دې شت پوق دره نو کلی پاس یو دڅوکې نو شیطان ورته غټې چوری غټې ولرشي او کتاب دا لړیده یادو دا مسئله بیان و دا له خبره سمن دا سمنه فاشا منکه نو له خبره چې الله ته پسندا اغه تقریر دا الله دی کتاب الله خپل چا کوي اجګنی مو کوئی کتاب وسره مگر پارتي ته چې خدا پیما وتاي جگړم کو داړي چې پیما وتاي کې یا په منبر ہے جگړی کې جا گلی چی کون پا مسئلہ ہوگا و یو کاری ناسم مولارا رو ما ورطا ایم ایسا که پیزو تاپلانی دا تجکلون کوئی برمولتا جا گلون اوغا خل مالا اڑا کم ما درسم کو امامتی مکولا نو درس پیسی خوب رو را, را کرد خود اماماتای پیسی را لپورا را نکرم اما او لیو گوه در پانکی دو را شو یا ما لیو دو را را تا اما در او دو تن را گلیم در اغیی مسئله و شریعتو خود ای خباروی چه عجید پی عبادت جایزی او کنا نزمون برگوروی چه نا من کامل پور خوار که مولیان جمعشور چه ملکی جایز دی نما اغییل کتابونه را گلیم انجان در کتابونه احناف خواهی که نا جاییز دیو او ختم بانی احناف خواهی الاخذ والموتی و معاسمانی نو آقایی سر مولاو ریگا نا مولا ناسم احتار سرالاش نا آقا لا چه آقا لا کتابونیو فیر نخوخ دور و مولیان نو و دا احناف دا پی بارت و زرچ نا جاییز دید بلا غبر آقا ما از چه بشو و فروش و شیرت نو وی جیززم دم زما خبره ما تاوس مناظره کوله تا چې ما مناظر کوله حضرت قناص یو ګډراله انه څه و, <تصفح> <تصفح> و سره نو سیمنو ذکر یا دا ګرګا نی زمینی نه نا ورنوم ناخلي نو هغه څه وی کو نه نال څو دې سره نو ګډرای چې بچو ذکر بیناله هم بچو ذکر کو زکریا نه زکور اور زکر بکر زکر بیناله اور انو اثر ته مقند اور جدا اوس پرې سپیږي انو بکر زکر راغل زکریا اور توې دے بارے ده نو راغل چې ما ما چې را کین نو مناظرې په دیو ک حنه بیا به وڅلدہ اوس نو د دې بکر زکر دې دا بکر زکر ول لا ته جادي ایمان درې خلقو دا دے خلق و داو. کیا کی هغه کې نور ته نمودوی شون ایوال پیسې اور کې او بس پیسې اور په کار نه افونده خو دې پې کې دې طریقې کوي دې ایمان نه پتان درلا خدا په کار دې ا جګره مو کوئی دایره سره مگر پای ته کې چار به ترې دې دې دین مگره کسان چې ظالمان دی زینې موږ جګره به کایته سره په دې کې و دې جګر تر غاړي پوځي ظالمان دا غوی په زور وتا فر ځای کوي لکنه تعالیمی نه جا بنه کوم او ای ایمان اور دین کتاب چې نازل شمو پاک نظر ژه تاسو ته اه حضرتو تاسو څنګه هم یو الله د قدرت نه یاد اداویږي د اولګم تاسو ته کتاب واک سان څور کوم لېته کتاب نی یقین وږي په دې ورنکو یې نه ترکم پوکر ابا دې کسان عادي ضمان برابرې پته انکار نو کوي زمو پهتنو مگر کافر انکار وکي اطلاعات باندې تیارېږي انیت چې لوتل نکړو دې نه پوخا سجاتا ان دې خط کډو په لاسو يمين زګه دګر کې چې خط وي يمين کتا په کونې یا لوتل نکړې نشک بکړو با تیلا نو چې دې ځان نه یوګي بلکې دایې ته حضرت رسول کو کہ خیر مکہ شیدے انکار نکیدم پاس تنو مگر دار ایمان آیا تنو زم ایک تلا ما قران راولے گه او اقتلامي وه اوای دی انکار کید رسالت اونینا دنی شو قدمن دی او مجذرا وا مجذو اختیار الله ثغره ما څنګه نوڅی ای نیم تو مگر کيرون کې زر گند ا کافي نه چراؤمی لئے گو دیتے کتاب چلسے جی پہدائی قرآن کافینو قرآن و سنت قرآن و سنت درتا کافینو وی قرآن تشویر میں آو کانا لیو بین لهم اللذی اختلف ہو کیے کتاب میراولے گا اتبائی حورتا کم خودا نا کرد آگی تم ان مطلب قرآن و سنت تاقید اک رحمت اک پندر مومنان ورا ویا کافیر پا اللہ په مین سمو طاقت کوه په دېنه الله چې بردي وکړا او کسان چې ما لپاره په باطل باطل سستی او کسان چې کیندا او چېان سستوم گزاراتوم لکه گزار یعنی ایمان والے په باطل چې مدغدی توانیا نه اتوار کئ تا نه پاداب چې کد مونږه غلطیو کښې آزاد کوم دي اته نه نیټه مقرر نور پاداب راغره او خ라이 دې مقرريږي راه خپل تقدیر مطابق وای تا پتاه ارا بشی دیتا عذاب عذاب عذاب عذاب، عذاب عذاب دار نه تا پا ا دې بني پو او اتوار کئ اوس آزاد لکنه ور کوم چې مور رو آزاد کیر ک مطلب ده چې اوس انتقام ماخلہ. دنیا کی پورا عذاب نور کن اما اول رو عذاب تیار کرے او جہنم قاقی رہنکی رہنکی رہ کافر اللہ کراچی پرپکی دیلی عذاب دفاس انا دلاندے اوبوئی دی اوبوئی اللہ اوبوئی فرشتے او سے کہی آجی کول اس دے لا شبے ذکر کئی میں اس کے دلائل اندر کئی اشبہات اقتلاع ذکر کئی وې کده مسله بیان کوم زوستر ته نو مدارې بیان کوي یا باندې ان زمو جو منل تا مسله چتلاب تیاثم ای ایمان والو چې تاسو دا ومنل چې تلا ته تیارې او قلب تاسو شړي نظم کله دا نو چې خوګي نه به کوئی ملک خدا تنگ نه صفای ګدالنه ستاپدې کې بدای شوبل ته مسله بیان کوم نظم با اکم دا اعبادت کم ارزای چکی زما ازمو کارا ایو ما تولی خصم موجو اللہ مانا دا یو شبه دا چی که را که زما سبا بیان که زما بچر تزم دیا ویتاوا ازمو که زما خرا خرا اا بلکاری منداره که جی مجدیانو را پوٹنو چی مونگا ٹلکا میک چی ٹل سی کنو مونگا خون نیوتان دا دی قرآن ویلیو نما ته خط لیکو چې زمون غلبره ته کیلا او با څ چار زمون لاس کې متوس نا مېربانی ز اخر خبره راپاسه او په چېرمنګه غالب راځم به به تکوم ځای شي نن مور ته خط لیکو مے دا الله فضل دے چې تاسو غلبره کي نو زه به سره به طالبانو نتا سو غرو آری ما اتغاند کیار که زبا سرل تالبانو تاکر دردن آری صحیح که نمائی بلگای ست صلح زم ای آیا پابو هر نو خود دین یا سری مر بامی که مختص واجنی مینو انه غیمی دبامی و بودا و پخامات دی لبا جماسی با قرآن خود نما با که سبق قرآن ذکر که نما تبایوی سورا چل ده جنگ دار دی مون جنگ تلمسے ومونگا نیو درکی دو تو آئے نو سو آدی ما تالبان تو پیو مطلب ده درکی دو ندی تو دی دیر تو آئے دلاغ آئے پکل کی پروتا آنو پلکای والا چک لگو نو اگا نا پاسی نوری ورطا بلکا نو چیوری بلکو نا پی سملاستا نا پی سملاستا دام آگا دی ایمان داران اړې زېږې په لکه کې چې چا څنګه یې مینه پاتې تا وا زېړلې یې مرته نه لې انګو کومړي دې غزرې مرته روانې اکه وږي کې دې نو زه باور غوړم اکه خوږي کې دې دا اوسه ما خبره راه یستنې ټی کولې ده مروب بن معروف وانا عن المنکر پاینل امرادل معروف وانا عن المنکر دا لا دین بیان کوي دې مکرر دوي کوي چاو چې دا لازم بیان کړي فینل امر بن معروف ونهال للمنکر لاي فورز قان ولاي قرب اجلان حدیث کرا دي دا لازم بیانو د منکر رب کو سازرزق کميږي ان استات تکلیف را دي هغه چفره چې موکل پیری عوامسه اسين را دي نو توي سستې دوی مربامي کې موکو چې په دلالته bravery په نن ټول ګیرې لا نامت عین الجبانا خالد ویلي نا مرګ سر کې ریکته نشي دا خالد دی چې موته کې نه هچ لري ما دي او چې مرګ نه ته موږ په بسر راځي دیم شوبا یو شوبا داوا چې ملک نور باندې اوسې کو ټوله مزه راځي دا موه چې ملک نور باندې اوسې هغه طارق چې انډوس جزيره فټا کرا دنو صدني نسير غلام طارق مې کې کله هغه جزيره ته چې کافر پکې دنو دا اوس جبرانته شيږي نو چې کله پکې شته فوریشو هنه کیشته اوسه جوړه څارته دالي اوسه وکړو په دا مې دې کوه اوسه جوړه چې ستا ستمه کچې یا به ملک مریه به فټکو چې دا در فرونی کې نو تفکړو تاریخ بر کناره دریاغ صفینا هغه اگه چې چیز دریاغ بخاری کشتای صدوده نخل کورتا اغلیز خندید دست بر سر شمشیر برد گوفت اوی خندل اپا توری لاس راکتا خندید دست بر سر شمشیر برد گوفت اوی خندل اوی هر ملک ملک ما است که ملک, ملک خدا هر ملک زماده زماده خواه ملکه دې ملک بمرمه نبهزم اجي دې را پتا کړې چې دا روئ چې مانه پادشاه او یالال قدرمي کې لګلو ابو بکر مانی زکات پکې وې ګرفتاري به نه وې تللې هغه ادم تو تفسيره او اذن د کناري ترمنځ ډېر ميله سمندر پورته کیشته کیار اګړي او تفسيره د دریا غاله کې یا امیر نو دیویلی چی تاز دریاب مکی بودری دا سه قومه چی امیر ویلی چی نی سی نو ما تا امیر دا نو دیویلی چی پدریاب فوج روان شو او آدن تا پوڑا شو د چا پین سیلون دیشوی دا چالون دیشوی او اپاس چی راتنل لبیده نو امیر تا ای حضرت بیگو رماتا امیر دا نویل چی بیرہ دی او گرفتارم کو کیسایو گور پتاه مندو چې پندريا پرواندي پروانه کې دا ویل چې سات دجریبان چروانو دا سه قوم الله پیره کړو نو دیم شوبا دا مربه مېتی کل نوفتین ذائقه الموت هر نفس کن ګله مرګ دې نو ماته باه واه پاسې یا سریه جمعه ته آباد کور راکړي د بنگلا اور سره اموکو دې بنگلې نه به موږ کې جواب نو تاسو څنګه چینه یاړې په دې مساله چې دالاه دین کې با تقریبا برداشتونه عمل وکنه یو میدان ته شو نو خامو قضا به ور کوم لام د تحقیق د تحقیق خامو قضا به ور کوم په جنت کے مرای رواني به دلان ژوندونه دا ویولي شوی په دې کې زسړي پرې را کول چې فراز د جنت درتي دالې دا کوټه حدا پرې را میدان تشاہ مسئلہ بیان کا شاہ اللہ جنہ ترکی او سخیصتا لے عجر دامل کو ان کو آگ سان چکلک شو اپرابی دان اس پارے لیکن میراب کی مسئلہ بیان کا سنبال کی خل خور اا خل باغ نبیائی تر یہ سڑیا دا سکندو کی دانی دی سورو دی دا وپاتی چی اما شمان با نہر نورا سرے او دی جماعتنم امیو شایی نهار نهود جواب او دیر دن دن سرنا نبار کئی قل زرف ماغان تنگوری حدیث کے حدیث ترمیدی چسار ہوگی پاسی نجا لکر آئی سر در خونی او بیا با خام مادر آسی زمر غیش آوالی د دی مسئل رفعارا او بچی با دی اللہ مردی او خیاب جا لکر در کئی نیسال پیش گیا او دی دلائلوم د او در مسئلی در سورت الله رزق ورکړي دی ته اته هم الله ورزګون کې دی بل چا یا سړي دلته مې اوسه شاګیداران ته راشي دي دا به درې دي بنمر کې ما څه څه پیجن دي چې تماله کې جواب اگر تا په وې کې تا نه چا په لګړي اسمانونو مکه امصغر کړل دې ناراض پومای نوای الله مكم دایوال له شي ور انکار کوي الله ناراض پومای مصخدږي زخوا او میران څا مصخدږي روان شب الملکا الله بنول خانان متبران سمو خفل دي نوبر اعتراض یا راته مې دې ګزاري دکان باغ باغای نيسته جواب الله فراکه دې رات چاله چرای فراکه د قلب نا ته نګي الله پاجي بند کو دے دل یا شریعت دل ته مسکار کړه دې انو باندې پیدا کړی دی د آباد را باندې روانې جواب آ یو کتاب په دې نه چې شو کولی دې باران او به نجنګ یکای په دې سره موږه آپاسو سوچې دون 12 غ رحمت څورېګه پنور موږ څنګه باندې هغه غونو په خوښ کوړېګه څنګه چې باران رحمت ورېږي ملتا لګي دا نه یې توحید مسله بوزه د الله jihad هغه اورېګه په خپل کې لري اورېګه په نورو خپل څنډونو باندې نو قام غویا الله الحمدلله سرنګې شوبې لري حضرت تسلیو لیکن اصر خلق داننا پویئی دیوئی یرا دا ملک میں تعارف شتے خلق کے مقتدائیں جواب نا دا جن دن دن دنیا مگر ابس شید غفلتا ہوا بس اکور دا آخرت ہمیشہ دے کاش دے پویئی گی نکلہ چسواری چی کشتا ہے انہوں نے مدد کیا خاص الله تا گردن کی دی فراحت اکی غنکافر و مخدائی منی سریا مومن پا زحمت کے منی پرید آیا مل اپو گشتای که دین دا پارو آی روان شو نو اخلاط گو دیو چی تا نشر کئی چو کفر ہوگی پاجبانی چی ورک منگ دی اللہ بچ را نو فایدا و اخلی دی چی گو ذر منگ حرم زائد آمن آنو لیشی چار چا پیرانا و امکیوالا ہوگو ری اللہ حرم زائد آمن گردو لی آو چار چا پیرانا خلق وانو لیشا امون تباکی اللہ تعالیٰ سو بچھریئے نفو باطل یقین کئی باطل مدعانت باطل بیدی نی اپنی امت تا اللہ جب بیانت دین انکار کئی حصوں کے ظالم دعا چانا چی جو گی درو یا نسبت درو کو قرآن تا چراوزت قرآن ننوی پجانن کزا دکا پرانو بلکی با واللدین جا آدونو کے مطلب دعو چدا الله دل کی مصیبت برداشت کری نو ا کسان یو کوشی یو کدمه په دین کې نو وګه یو مې د تلاره دا الله مې ته خاصه ده درلموسنينو مې ته خاصه سرت کې ابتدا الالمومنين حداغه کسناو کیفیت او اخر کې د شبو جواب هميش کې هلاك الجاهدين تفریح بارغلبین سایق لبونه فی بزین من الله الامر من قدوم بعده یوم ایدی قوم المؤمنون بالله يَنْظُرُ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَذَرُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا يَجْعَلُ مَعَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ذره بشارت للمؤمنین ته قرآن عام سوراتون کې دا قاعده و چې کله سوراتونه با یو بند مزګون تیر شي نو ترسه متصل بل سورته توحید راغل یبه اصل مصادر نه کوي لکه توبه او انفال کې مزګون دي عادت د تعلق نو متصل سورته نشي راغله یبه نه چې دا عام سورۃ المؤمنون نور کے دوز بادشاہ تیرے نفرقان نو فرقان متصل دارد کہ اسنا کا اصل مضمون یہ کہ دار یہ ترتیب کے پدی صورتوں کے مش کی صورت کے ذ اطلا بیانش عل المؤمنین ادا یہ ہلاکت جہادین نو متصل روم راڑ کہ اصل مسئلہ یہ نہ کہی قیامت کی صورت کے اطلا ذکر شو نو پا صورت کے مثال دا فتر آری چه مصیبت نباد با اللہ افتلا فتح کئی چه کل تکریف و مصیبت انتیر کرو نقرائب اخام انخوا فتح کئی ادا پیو مثال ذکر کئی کله کله کل قرآن کریم یو شیب و مثال واضح کئی لکڑی رسولتونو کے امثلہ بے ذکر که مثلہ بے واضح کله اقوال ذکر کی لکه دم بیا د فرشتو اقوال ذکر کړو په نه په یا په نشین په اثر نو کاله کړ دا غی حالات ذکر کړ لکه اورته کاف مریم توام یا کی حالات دې غی ذکر کړو چې راغی حال لذي شاهد دي چې متصرفین عالم الغیب لا ته بلی ني دي دا یم سلام نو مختلف سورته کې مختلف طرز سره لته استقرر په ندی صورت کی مثال بیا نهی دفا ده چدامه ای چې مون کمزوری نو همشبه کمزوری پاکرب عزت کمزوری څنګه چتای لکه څنګه صورت خلاص کړي چې بیان کړو نو داوی دل دلته بل مثال پېښ کای نبی صلی الله تعالی وعلیکم السلام ما کوم زمکه او دیسټ له سم کوم تعلق پدغه موضوع کې د قیصر او قیصر جن شروع کسرا چونکه بی کتاب او او قیصر دی کتاب خاندو انجیل تا بیداریتان گارنو پدی جنگ که دی کسرا غلبا شو او قیصر مسترک حتی کې جاگا خپل دارل خلافی تا را گئی فوجونا او طول اغیر تراجمشون لیت پر دی کلوه اغیر که شو او د کسرا فوجونا تی چار چا پر اپر اپر اوتا نمو شرکان پدی دیو خوشحالشوند چه سنگ آل تاکیه دی گتاب خواهن خیصر شکست پڑه نو ده نداری دو ده ده که باون دجدان تا ده قرآن ولوه ای شکست صدیق نبی علیه السلام تدا ذکر روکو نو اللہ دا آیتون راولی گنه چې تاسو په خفاکی جئی ماں تاسو پا پولا چه چا شکست پڑه الله خلاب و چند کلون کے کی مدری السلام غزری سلوک اعلی مکه کې تیر کو بیا یو کال مدینه کې او چې کم کال د مدینه 1300 باحال قیصر فتح وکړ د فتح تصویر داو چې درې سلوک اعلی غما صورت قیصر کې پوه شي چې څنګه پلاسي ده نو کیسرات یې پیش کړو چې د ما سره ورو او او ته چې صورت اوان غاړي نو زما دا رکم قیصر اور ته سنور سلوک خان او پادر الیهم سرور سندتا دا بدر د سرو سپینو ضرورتې نمد سپینو زرو نمد سرو کدا ددا څواخه پرېدم دی ګلند پیغم نو کيسه وي ټیګ دا بدر کوم په یو شرط ته زما او خان به پرې دي چې په ملکونی کې ما خزانه خریدي دي او غدې فینې زره اوختم نو زه به تعال نه لرکم کيسره خوشاله شوم او آتی دې دې د پیریه بارو کې را پسی سره سره قانون اروپان سره سم ځو نو کیسر پاره سم دته مصالح پېکې نو چا تا کړو هم مصالح نو ستار سره پاین اچې د سندو ته نو تاسو یې شن سره سره یو نو سره سره ځای غوډه فوج چله چې دا فوج هروان شه او دکې سواد فوج جوړه تد پوری دا اوقان پروتل نو که سواد خدای چې دا سرو سوال دکان روان دي د صندوقونو سره دا صندوقونه وړي چې خدانو د سرو زرو د سپینو زرو ټکی نو د عمله لري کله چې دا اوقان د فوج نه باہر لړاو نو اوقان یې کینور سولو ته امات کړ او سپان کې راوتهه انې ګلړل کې فلتنت بانی حملہ اکرام چی کم لیکی دار او دار او خلافوہ فاغی حملہ اکرام دیسر او اسلیوی او رو فوجو او فوجو تی کسرا ملک راغلیو دی مکتا ملکی او رو ٹول لتار تو ننتیو خار لپتوا بل خار چی ملکی او رو ٹول لتار کنو کسرا تا خبر رہ گئی چی او تو دلتنو سے روسو نو فوجو تیسر ارمدی ستا ملکی فلتبا کسرا پہے بطر نو په کملاری کې تن په بل لاری لره قیصر د جاسوس لګول نو په بل وطن تراره قیصر چې ناز نټول مرکه برباد شو اړې رواني شوه فصنه یې جرشي فوج سل شو او قیصر داغینا داغې منګول نه خزاني راوړې فوجم تا زدهمو خزاني مرادي او بیا په هم راوکا او قیصر شکتومه نه او تبا برباد شو نو قران د هغه واقع ذکر کړي په چره نن خوشاله دي د قیصر په شکایت مقرط تاسو الله باندې لختو ورتي مکه صورت سره لګي د تاسو باندې اقرار اغلي دا ذلیل او ساسي وي نو الله باندې لختو ورتي او اخر کې الله هر حق پرس غالب کړي غوړي بتروم کمزورو کې رومیان قریب قریبه اربتا اغنل ارض نجمه عربتا رومیان کنزور کریشو عرب و سرے پولران و هم ادغر رومیان پرس کنزور کانا ضرور بشی دی غلب مانا مغلوبیتیم دی کنزوری شویوی او لحوی ضرور کی و چند کننو کے بغا دلس و ناکم دریوی سلوری ہوئی اولی اللہ را اختیار دے پکوار و سن پس و قاد فتن اند خواه اختیار ده اپاستا فتنون ادارت مشاله بشی مومنان اللہ پا دیل فتح ونکی دا جنگی بدر و مو او امداد دا اللہ امداد کئی خواه دا غچای کردائیشی اللہ غالب دے میرا بان و اللہ خلاف لکی دے دے لیکن انصر خلق نفوئی گی مطلب دا موکی صورت کی افتلاع کر شیوہ نو افتلاعن بعد با خواه تاس اللہ غراب در خی. اتاس و ضرور کئی دا اللہ در رحمت نو نے نمی رکھی گئی پیجنی دا خلق دنیا پدیلی پوری چدا انقلاب دنیا کے اوزات را ہوئی پدیلی خوشحالی لیوئی خوشحالی زاہری جوند ادائی دا بے خبر دانپوری چاہ خلق کی مخوافتہ ہوئی سوچنے کرے دی آج پر نفسون کی دی پدیلی نفسون کے چکم دا اللہ دلائل دی ما ته د دې جوخه ماخه په پخت نه پوېږم ما پروا شته دلیل د توحید تاسره ده ورته باید ا په ځل چادر کړی داوګ دل چادر کړی دا داخلو دل چادر کړی دا کپره چادر کړی دا د دلیل له څرګار شته کیږي که ته به دار ده نو تا نه را ته پورستون چې تاره څه شي جوړ کړی یو که هوا کل ننر کول نطالع سجل کرلے اولم یتفکرون فی صورت سورت کے ادلہ اقلیر ذکر کئی دے توحید ذکر مکی سورتونا دین خالیو کانے ذکر کرو نو اول دلیل سوچ دے کئی پرنسونو کے آج اپیرائی فیلی اللہ اکمانو نظمو کے کل کل علویات مکی کی سفریات شروع کی رستو او کل کل سفریات شروع کی د وېدنه بار ذاتي بوزي عقل اړېداري په میږې کې مغر د پاره دا ګرګل نورو انې ته نو کارو د په نه اوبه خلک د ملاقات رب سره انکار کوي انکار کوي مثلا بیان یې ترانه پرده کوي دا نوې چې بیان کوم او دا الله جن اورسوم دې falei ته ايمي نېږي د دې د نړۍ کې کفي لو ګری څنګه جان ده په کوونو مضبوطو دین په کوات کې او بارکره اځمکا وا آثار الارض اباد کرے وا ا گئی اځمکا بیا نه کرے لې وا یانته په دنیا کې د بندو او عملوا اباد کرے وا اڅر دا نه چې دې اباد کړی دا وا ما بلغ می شرمات نه هین مونږ خیره صورتینام پتايچه دا دایره غیله سميره ته دې رسیدلې او هغه لومبيا پدلا له باندې نو نو الله چې ظلم سره پدې لکن هو په نسو ظالمان نشو انځان دارکل کو چې کړه هو بد سو آشر چا چې نا فرماني او اسره اند الله کړه انځان دا وي بد بد سو ان کذب د سوه تفسيره هغه بد سجن دا چې درو ویو پاتین الله او دې پاتین الله توکي کوم چی نو ش انجام دا خل کو چې بده کړو اسو آباد هغه بد کړینو بد ورخلي شو او هغه ان کتبو اساعی تاسو هغه بده داو چې د فرای کتاب نه مان او ګندري الله تعالی د مغلوقات د په خنای کې دلارا الله ته ورزوله بشي نو هغه لا چې مغلوقاته خبره هغه هغه نه داونه ننو غړي او هغه ورنره ما کوي یا تارق قیامت قائم به قیامت نامه چی بشو مو مجمان یبلس او ابلاس نه ده ابلاس او یاس نامی ديخه یودي مطلقه نامی دي ا یود ابلاس عربی فصیح جبران ابلاس یعني ده خینه و امید کې نو تابیر کو عربی کې لفظ ابلاس دغه نومه توشي مجمن د ثنا د نجات نه د خلاصوالی نه د بشارت نه د جنت نه اني به دې درا د شریکان نه شرک دا لري جړې وي نو سرتیا نو سې بیان کړو یو جره د شرک دارا چې موږ یې کوی دې نه خلاصو شي زېما جړې دارا چې موږ یې کوی دې ذمہ دغه مګای زړه چې موږ شي کوي د الله تعالی په شکوک دا دغه ور اجازه د دې ور سره توکي بل ذکر کوي سورۃ یونس کې دا ذکر شوه او چذایوي نو څه صحیح وایي کوونو اولای شفاعهونه دغه کله سره په امره کوي راغې جواب وکړو چې د دې دود سره نه چتنه دور نه لاله مالهالم خو دا خبره کومه چې راغې دود دي دا مشرق دا شبا ولم یکن نو من شو قائم انبای دیلات شرکان دین اخلاص انکی اشی بجئی پکولو شرکانو منکر منکر دائم لا معنی چی منگا قرائے شرک نو کرے واللہ ربنا ما کننا مشرقی یا منگا اللہ نور امد کری نور امد کری کسان چی منگ رو رو لاللہ پو وحدانیت ایمان او روی که فتح دا اللہ راست کرا عمل اکڑاو نیک عمل نیک دری دنیا کے جدجاز اطلاع کریوار آغای عمل کڑاو فردیبا پکارکوں کی خوش آلہ توح بارون لحضور ندر خوش آلہ ایتا او خوش آلہ ایتا او خوش آلہ ایتا توح بارون ازت من بکر ایشی توح بارون خوش آلہ بکر ایشی تهبرون نعمت ورکشی او هبر نهغه کوي عايمتم وي اته سان درما سلمنه عمل وکنه ریبا پپاوچو کې خوشاله نعمت ورکشي دایلا